Коли ж покуштував? Чудна якась? Та я всилюю собі, думав Мирон Данилович. Голодно вів такий присмах, що скоро кісточки лягли біля миски в кожного їдця, обгризані і обсмоктані. Гарне м'ясо? Не думала. Правда гарне? Питає мати. Маліце котять ложками об миски і стверджуючи хитають головами за місто відповіді. Батько по обіді взяв мішок і знов подався в поле. Людські тіни існували всюди, подаль одна від одної. Він відбився зовсім далеко і, поникавши марно, стороною вертає. Тоді бачить розкопаний кагатик. Торік там були білі буряки. Гарніші забрано. Зосталася гнилувата дрібнеча, з якої дещо годиться на борщ. Мабуть, хтось брав і занедужавши вмер. Рештки пропадають. Поки перечищав їх, Оберталося на думці з невідчіпною тривогою, ніби від хуртовини. Хтось брав тут і умер. Брав і умер. Миром Данилович відходить до села. Земля, як жива, прокидається і ніби заглядає в душу людини. Чого ходиш без плуга? Водягнена світлою вогкістю, дихає м'яко і з ясним смутком. Навіть з незвичайною зворушливістю, обіцяючи врожай. Після злигоднів викинеться добрий колосок. Хмарки переходили легко і так низько, як в хаті, віддавали перловою рожевістю і синю, забарвлюючи повітря відсвітами. Селянин ступав помалу, беріг дихання, боявся, щоб серце не почало перебивати, тоді впадеш немічний. Перетерплював одну тривогу, Відчуваючи її з великими смутками без надії подужити до кінця, не міг вирватися з болючого круга повного тіни, що стовпилися й, мов птиці, віщують майбутнє. Він вертав за вулками, де все чорніє, як після пожежного побоїща, все обідране і розорене до пня. В одній хаті дах провалився і не було ні дверей, ні вікон. Мирон Данилович заглядає всередину без луток. Мертві лежать не прибрані ціла сім'я, батько біля лави, близько покуття, мати при стіні, а діти скорчені недалеко від печі. Сама ж стіна, при якій сконала жінка, була вся на віддалі простянутої руки обколупана, а пальці забруднені в глину, яку ця душа видряпувала і їла перед смертю. Мирон Данилович, глядівши, заціпанів на місці, ніби грозовицею прошитий. А вмить відвернувся, бо почув, як десь поблизу загуркотіло, з проквола, з глухими перестуками коліс. Тоді відступив від хатнього кладовища. Став за причілком поруйнованого сарая. Бачить, наближається віз, і коло нього два дядьки. Обидва ледве сунуть, такі слабі, поволі наближається віз, запряжений ребристою конячиною. Ось пристає до хати, звідки щойно відійшов свідок. Дядьки беруть довгі жертки з крючками, ніби гакосписи, вживані пожежниками в роботі серед огню, і входять по мертвих. Через поріг тягнуть труп чоловіка до воза. Потім, примінивши жартки на вила, простромлюють. Один ганяє гостряки крізь ноги, а другий крізь шию. З натугою піднімають труп, хоч то сам кістяк в шкірі лахмітці і кладуть на віз. Відпочинувши, знову зайшли в хату, виволочили від тіля, мов, великий потлілий сніп труб жіночий з пальцями в глині і так само на віз поклали, після чого побрили помертвих малят. Миронові Даниловичу видалося, що жіноча рука шарпнула повітря, і він ніби крижаним вихром обкинутий в пішов геть не оглядаючись, думав дорогою, ніж отак пропасти під бісівськими гаками спробою на Кавказі. Що зароблю, додому вишлю, прикупити харчів, бо кінець на возі, кинуть через полудрабок, коли людина тіпається. Докладно обміркував, поки йому доїхати до служби, в хаті вистачить матурожеників, хворошатини, буряків і лузги. Андрійко знає, як ловити звіра і птахів. З мамою діти ходитимуть по зілля, що скоро вирветься наверх.